Има ли альтернатива вътре в Европа на мултикултурализма, който се провали? С този въпрос започваме разговора с Лачезар Тошев. Един от мълцината, ако не е единственият български политик, който остава почетен член на парламентарната асамблея на съвета на Европа след изтичането на мандата му като представител: Добър ден. Добър ден. Още след атентата срещу парижкия сатиричен вестник Шърли Ебдо, след терористичните атаки в Париж в самото начало на 2015, парламентарната асъмблея на Съвета на Европа проведе спешен дебат и прие препоръки към правителствата в Европа. Препоръката е на Заедно за демократичен отговор. На практика обаче 4 години по-рано се започва дебата по предложението на един български политик, именно Нолачезар Тошев, като докладчик по темата и неговият проект за решение е одобрен от пасе с мнозинство. Тогава, припомням тази история, защото мнозинство е... Защото е интересна. Българските медии тогава не се вълнуваха от това, но сега може би е време да върнем назад лентата и да преосмислим този факт. Защо ПАСЕ започна да, да преформулира отношението към мултикултурализма и всъщност каква беше вашата роля като докладчик? Не само ние връщаме лентата, но в ПАСЕ сега им се приема скоро една нова препоръка 2080, при която се потвърждават предложенията, които бяха приети, когато аз бях докладчик през 2011 година. Това е препоръка 1975. Как да живеем заедно в 21 век? Така че на 30, на 30 септември всъщност, парламентарната асамблея гласува отново това, което преди 4 години беше обект на един много остър сблъсък в пленарната зала с остри изказвания, противоположни мнения и в крайна сметка с две трети мнозинство беше приета тази препоръка 1975, живеем заедно в 21 век, която поставя по различен начин въпроса за това как по-нататък да се развива нашето общество. В Европа по принцип е мултикултурна, има най-различни народи в Обединена Европа, тя е мултикултурна, но очевидно тези новоидващите групи, които почнаха да формират паралелни общества, не се интегрират в обществото, не приемат ценностите, не всички, но, но голяма част от тях създават по този начин предпоставка да има проблеми. И за това Европа постави този въпрос през 2011 година. Точно така, още 2011 -та, а, политици и като Камерън, и като Меркел започнаха да погребват мултикултурализма. Тогава... И, и Саркози. Тогава това приличаше повече на риторика, с която те се опитват да влязат в полето на крайно-десните. Защото за крайно-десните мултикултурализма си е направо мръсна дума. Но каква е альтернативата на, на това? Може ли, например, да се говори за асимилация? Не. Не може. Тогава и тогава парламентарната асамблея реши да изготви доклад по темата. Доклад в ПАСЕ означава проект за препоръка или за резолюция с мотиви към него. Нещо като законопроект. Това не е лекция. И това, по, по, това, по този въпрос имаше големи дебати в комисията по политически въпроси и след това гласуване в пленарната зала на препоръка към комитета на министрите. Там вече имаше един друг доклад, поръчен от генералния секретар на група от видни бивши европейски политици, начало с Йошка Фишер, които предложиха подобряване на съществуващият модел. Докато пасе въпреки с блъсъците и така нататък се объединило около идея, че мултикултурният модел не е достатъчен за да реши този въпрос и трябва да се замени с нов подход. И, и... това беше моя, моя, моя принос. А как стана така, че допол... вие бяхте избран а, да сте докладчик точно по този въпрос? аз казус. бях избран в комисията, имаше друг кандидат, който беше лидера на социалистите, подкрепен в една доста необичайна коалиция от консерватори, либерали и комунисти. Обаче пък а, тези, които подкрепиха моята кандидатура бяха с 6 повече от, от общата кандидатура на 4 групи и аз бях избран за докладчик, но аз предложих алтернативният модел, докато той, вероятно, господин Грос, той е все още е председател, изтича му мандата през януари на групата на социалистите, той щеше да предложи подобряване на съществуващият модел. Както казах, мултикултурният модел а, не, не е достатъчен, за да може новодошлите, примерно големите турски общности в Германия, арабските в Франция и така нататък, да се интегрират, тъй като той предоставя а, права и възможности, но те не се възползват в достатъчна степен от тях. Може би не знаят как, някак си това не работи. И се формират паралелните общности. Аз още в средата на 90-те години в Амстердам разговарях с хрватската писателка Добравка Огрешич, която беше огрижена от реалността в мигрантския квартал, където е и нейната квартира. Видял го и аз с очите си. Жени, които нямат право да излизат от домовете си, непридружени от своите мъже. Те не им позволяват да работят, не им позволяват да учат езика на страната, в която пребивават. Е което казвам. Стените на тези многоетажни блокове са на практика стени от мълчание за всичко, което се случва зад тях. Насилието, принудата, много често всъщност в тези паралелни светове има насилие над жените, защото дадена култура разрешава мъжа да третира жената като, като добиче, като собственост, която той може да се разпорежда както, както реши. Имате ли отговор какво може да извади тези общности от затварянето им в културни гета, в които те възпроизвеждат културни практики, които от гледна точка на светските ценности в Европа Да. не могат да съществуват. Например, като ранните бракове, отказа от училище, пак ще кажа за момичетата. Точно така. И това беше причината да се занимаваме с този въпрос. Предложението, което крайна сметка се прие, беше да се е, изискват определени условия за тези, които идват. Но тук бих искал веднага да разгранича беженците, които идват с статут на беженеци, се връщат след това. Те не остават. Те, когато имат статут и получават обежище като беженци, те след приключването на въпросния конфликт там се връщат обратно. Ако се спомняте с Косово, беше точно така. Те напуснаха Косово, в Македония имаше лагер, където една голяма част бяха на и след приключване на конфликта, веднага след това се върнаха и това е един пример как функционира конвенцията за беженците. Нашия закон за беженците е напълно съответства на този принцип и така нататък. Тези, които идват и получават виза остават да работят. След това имат деца, има поколения, две, три, четири поколения вече в Европа. Те трябва да приемат европейските ценности, които, което означава първо да знаят страната, в която живеят, каква е, каква е нейната история, да познават езика, да имат нагласата, на, на че законите в тая страна се спазват. Това е цивилизация има ли закони, те се спазват добри или лоши, може да се променят но когато ги има, те се спазват тези закони въжат, имат права на човека и права на жените в това число разбира се, децата трябва да ходят на училище, това е задължително това не се отнася само за тези, които идват извън Европа, но има в Европа пък такива маргинални групи, които са не по-малко опасни за демокрацията, които също се формират като паралелни общества които си имат някакъв собствен свят и които не се интегрират в обществото. Също, колкото по-овече са маргинализирани тези културни да, гетан, е колкото е по-малко имат достъп до работа, до трудовия пазар, толкова повече се засилват елементите и мотивите им да се радикализират. Да, но за това обществото, което ги приема също трябва към него да има изисквания. То Добре. трябва да знае кои са тези, които идват, да познава тяхната култура. Никой не изисква някой да се отказва от своята култура, но да спазва общите принципи и ценностите на, на, на страната, в която е отишъл. И да ги познава, защото за да, да ги спазва ги трябва да ги познава. Точно така. Изпити, изпити по европейско право и по конституциите на съответните европейски държави. Решения ли са? Това би било подобно на тези изпити, които държат кандидатите за американско гражданство? И за българско, в, в, в известен смисъл. Трябва да познават историята, получават учебник безплатно, по, по история. Но става въпрос, че този въпрос не, не приключва с едно влизане на един човек от семейството, защото това се отнася и за останалите. Те не трябва да бъдат капсулирани, защото ето проблемите, които се случват. През 2011 година след препоръката към европейските правителства, Комитета на министрите прие отговор с гласуване там са 47 външни министри. В момента председателства българският външен министр Даниел Митов. Но това са външните министри. Те приеха отговор на препоръката на депутатите от 47-те страни, членки на Съвета на Европа, но в крайна сметка новите принципи не бяха въведени. След атентата в Шарли Ебдо една френска сенаторка госпожа Дюрио и в Пасе има и партньор за демокрация от Марокко, например. И лидера на мароканската делегация се върнаха към въпроса как да живеем заедно в 21 век. Това се прие в тогава в документа, който цитирахте преди малко и сега отново се потвърждава в приятия на 30 септември 2015 година. Отново документ, как свободата на религията и как всъщност тя не трябва да нарушава правата на останалите и даже и на собствените членове. Това са важни неща и как да живеем заедно в едно демократично общество. Сега, след последно, след атентатите в Париж започна да се поставя въпроса за отнемане на гражданство, защото а, ние виждаме, че а, атентатори са френски граждани, Второ, трето, четвърто така. поколение мигранти там, родени във Франция, а не просто момчета, които минават през границите с беженските вълни, тоест родени във Франция И в Белгия, и да, имаше и други. Вятате ли, че трябва да се отнема, да има правила за отнемане на гражданство? Въпрос, който почва да се дебатира в нормалите. Ако се отнема, той трябва да има къде да се върне, нали? А, а, ако, е сега, ако е престъпник, трябва, мястото му е в затвора там е. Обаче, ако, ако той е дошъл, може да му се отнеме гражданството, ако е дошъл от някъде. Но ако той е там местен и роден, това е много по-труден въпрос. Но е, все пак е, да, полицейските мерки смятам, че не са достатъчни. Трябва да наблегнем на образованието в демократично гражданство и на последно място, което е много важно по значение обаче, Европа трябва да бъде заедно по този въпрос. Затова девизът на нашето председателство, който е, от 10 ноември е девиз на Европа, беше Съединението прави силата. И това в момента е девизът на Обединена Европа. Благодаря на Лачезар Тошев. Отговор на въпроса как да живеем заедно в 21 век. Такъв отговор е търсил парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 2011 година насам и го е намерила в един проект за решение, подкрепен с две трети в ПАСЕ. Благодаря да се приложи. на Лъчезар Тошев, който е бил всъщност докладчик по да. този казус в Съвета на Европа.